Neka je nezmjerna hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavati selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem na njegovu porodicu i njegove časne ashabe. Pod islamskog vjerovanja je da je Allah subhanahu wa ta'ala razak ili onaj koji obskrbljuje, koji svemu živom daje na fakvu i koji sve živo hrani. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u jednom Kur'anskom ajetu kaže: "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." A nema ništa živo na zemlji a da ga Allah ne obskrbljuje i ne A u drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa kayy min dabatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa A koliko je živi stvorenja na zemlji koja ne nose sasubom na faku, Allah i obskrbljuje, a i vas. Što znači da trebamo duboko vjerovati da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji hrani sve i ljude i džine i životinje. Međutim, kako razumjeti ovu činjenicu i ovu istinu? Znači li to da se trebamo prepustiti neradu, lijenčarenju, I da trebamo čekati na faku da nam dođe sama ili da padne iz nebesa. Naravno da ne znači. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da hodamo po zemlji i da tragamo za nafakom koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio na zemlji. Jer sve što je stvoreno na zemlji stvoreno je za čovjeka i potčine, potčinjeno čovjek. Zato od vjernika se traži da traga za nafakom da se na tom putu uzdao Allah subhanahu wa ta'ala, a Allah čemu Allah čemu otvoriti puteve na fakir. Čovjek treba da radi sve poslove koje mu Allah Đelešanuhu dozvolio. Prosjačenje i traženje od ljudi je zabranjeno ili pokuđeno. Zato čovjek treba da uloži svoj trud i svoje sposobnosti, svoje mogućnosti da dođe do napake, Allah će mu to olakšati. O pokuđenosti, prosjačenja i traženja od ljudi govori jedan hadis u kojem poslanik Aliih Salatu Vesa nam kaže da neko od vas uzme uže i da ode do brda i donese drva pa ih proda i tako sačuva svoj obraz bolje mu je nego da traži od ljudi a oni mu dadnu ili uskrate. I Omer Ibn Hatab Jedne prilike se obratio grupi siromaha i rekao, o skupino siromaha, poradite za nafakom i nemojte biti teret ljudima. Što znači da islam prosjačenje i traženje od ljudi smatra pokuđenim, zato što je u tome samoponižavanje i rušenje svoga dostojanstva i rušenje svoje časti. Jer dođemo u situaciju da nas ljudi osramote, dođemo u situaciju da nam uskrate ono što tražimo ili da nam prigovore, a Islam čuva ljudsko dostojanstvo i ljudsku čast. Traženje na fake je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio čovjeku i to je na stupnju borbi na Allahovom putu. Kao što kažu neki islamski učenjaci da je traganje za nafakom, za halal nafakom na stupnju jeli, borbe i ulaganja truda na Allahovom putu, što jasno govori koliko je važno da čovjek svojim rukama i svojim znanjem dođe, dođe do nafake. Uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se u životu i u svemu oslanjamo na njega. Traži od nas tevekul. I traženje na i traganje za nafakum, i rad, i privređivanje nije u suprotnosti sa ovim zahtjevom. Nije u suprotnosti s tim što Allah subhanu wa ta'ala traži od nas da se u njega pouzdamo. Jer kaže poslanika ilih salatu wasalam Kada bi se vi istinski uzdali u Allaha, Allah bi vas obskrbio kao što obskrbi pticu koja ujutro ustane i krene, jeli gladna, a vrati se sita. Što znači da traganje za nafakom nije u koliziji sa oslavljanjem na Allaha subhanahu wa ta'ala. To su dvije stvari koje idu zajedno. Zato što i u traganju za nafakom ni se uznamo Allaha i od njega tražimo da nas, u tome, da nas u tome pomogne. U islamu je poznat izraz beričet ili beričetina faka. Kakva je to nafaka? To je nafaka koje Allah Želešanuhu dadne blagoslov. To je nafaka koja dugo traje i to je jedno dobro koje se ne može primijetiti i osititi čulima Jednostavno, Allah subhanahu wa ta'ala daje beričet u našoj nafaki i u našem imetku i zato trebamo od Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti u nafaki, trebamo tražiti beričet, odnosno trebamo tražiti blagoslov. Kako postići beričet i kako postići jeli, Allahu blagoslov u nafaki? Prije svega, najvažnije da Vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala obskrbitelj i da mi nismo ti koji svojim sposobnostima i mogućnostima sami dolazimo do napake. Također trebamo nastojati da budemo pošteni u svome privređivanju. Da ne varamo, da ne lažemo, da ne činimo ono što je zabranjeno. Također u traganju za napakovom ne smijemo biti pohlepni. Moramo biti zadovoljni s onim što nam je Allah djelašanohu podariu. Moramo raditi časno i pošteno i ne smijemo biti od onih koji gomilaju milaju imetak i kojima imetak postao cilj u životu ono sredstvo. Ako ispunimo sve te uvjete, Allah Đelešanuhu će nam podariti beričet u našem imetku i u našoj nafaki. Zato prisjetimo se naših starih nana, jeli koje su uvijek spominjale tu riječ i taj veričet i znali su šta to jeli, znači i od koga se treba tražiti. Uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala nije svim ljudima dao istu nafaku. Neko me je dao manje, a neko je više. I to je sve u skladu sa njegovom mudrošću i sa njegovim zakonitostima. I imati je iskušenje ispit i nemati je iskušenje ispit. Zato trebamo biti zadovoljni u svakoj situaciji i, i znati i vjerovati da e, imetak nije mjerilo vrijednosti. Ne znači da ako neko ima više nafake da je bolji kod Allah subhanahu wa ta'ala i da je onaj ko ima manje nafake da je on jeli, manje vrijedan kod Allah subhanahu wa ta'ala. Allah svoje neizmjerne mudrosti nekome dadne više a nekom je manje i samo Allah zna šta je tajna jeli svega toga. Zato u traganju za nafako na ovome svijetu trebamo prije svega vjerovati i znati da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje nafako, koji ispušta nafako. Trebamo tragati za nafako, uzdati se u Allah subhanahu wa ta'ala, ne biti pohlepni. Isto tako ne zaboraviti one kojima je uskraćena nafaka i koji su oskudici I svoj, svoj metak i svoj napaku dijeliti i njima. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala u tome podariti bereket. Molim Allah adjelašanuhu da nas obskrbi i da nam podari bereket na paku.